Ulermena. Bigarren unitatea. Atarian eguraldia. Igaldean zerua hera testa lita egongo da eta arratsaldean uri zaparra izango dira. Temperatura jeitsi egingo da eta izea arrotuta ibiliko da. Iparraldeko haize sakarra ibiliko da. Mendebaldean elurra botadesake. Aste lenean, lainotuta argituko du baina zerua goizean zehar jasotzeen joango da, eta ostarteak irekiko dira. Arratxalderako oskarbiegongo da, temperaturak berdin jarraituko du, eta egoaizea ibiliko da, egun osoan zehar. Aste artean, zirimiria botako du eta temperatura beroenak nabarmen igoko dira, baina ez du sargoririk egingo. Egoaldeko aize leuna ibiliko da goizean eta arratxaldeko lehenzatian. Asteazkenerako giro eguzkitzua espero dugu. Oskarbi egongo da eta ez du euririk egingo. Ateri egongo da, egun osoan. Temperaturak igo egingo dira eta ez da apenas aizerik ibiliko. Oste gunean berriz, aldaketa dator. Eta ekaitza risko handia egongo da. Aizeak ipar baldetik joko du eta zerua erabat estalita egongo da. Izotza tza egingo du Barnealdeko txoko batzuetan.